19. Lecsó Egyikünk se lesz büszke erre. Valaminek a következménye ez. Nem gazdálkodtam megfelelően a tudásommal, az adottságaimmal. Nem arra használtam az intelligenciámat és a lelki erőmet, amire kellett volna, helyette faszán elpazaroltam. Ha ezt felismerem, a büntetést érte elfogadom és megértem, levezeklem, hamar jöhet a szabadulás és a megváltás. Onnantól pedig a mintázatokat helyesen felismerve, és mindenből a legjobbat és a leghasznosabbat kihozva, jöhet az emelkedés, a fejlődés, a kiteljesedés. Legyen hát így. Azt hiszem, kezdem érteni és értelmezni. Türelmet és jóságot, alázatot és fegyelmet, tiszteletet és becsületet tanulni és tapasztalni itt és most, és mint halálig. Ez a lecke. Mindenkié. Mindenkor. Ezért vagyok itt. Tanulni, tapasztalni, türelmet gyakorolni. December 31-e Különös szilveszter nem éppen fennkölt és ünnepi. Nulla hangulat. Fájóvállal vállal edzek. Egyre aggasztóbb a szúrás a jobb vállamban. Mindig ugyanazon a ponton. Almás közben is erre ébredek, zsibba tőle az egész karom. Nem tudom, mi lehet vele, talán túledzettem. Pár éve ráestem foci közben, amikor tesóm kislányaival kettünk. Szerencsén a focipályán. is közben a Bridget Jones kettőt nézzük. Egészen vicces, de még ezen is képes vagyok bekönnyezni. A felénén azonban lekapcsolja a tévét kintről a felügyelő, akinek nincs jó napja toljuk tovább Szilveszterkor is simán kibasznak velünk Itt nincs ünnepnap Ebédre sert és pöri Vacsorára briós Micsoda kegy De legalább visszakapcsolják a tévét, így már olvasni sem tudok Letargia, miközben kint már pufogatnak, petárdáznak, robbantgatnak. Behallatszik a hangja. Én a tavalyi szilveszteren nosztalgiázok, összeszorul a szívem. Aztán hirtelen derültékből villámcsapásként benyit az őr és sétára invitál minket. Napok óta nem voltam. Nincs hozzá hely, idő és felügyelő. Hórá! Leszaramod sötét van, megyünk azonnal. 30-40 percnyi öröm odakint. Elcsépek egy 15 másodperces tüzi játékot a rácsokon túl az utcán. Az egyik fogvatartott kaphatta egy kinti jó A tévé 2 éves botrány összeállítása megtisztel engem 30 másodperccel. Valamennyire még imponális. Felhívom a nyújékat, majd a tesómat. Jocsi egy csoda csodaverssel üzent. Megmelengette a lelkem. Várnak haza mindannyian. A hazatelefon szívmelengető nyugalma és jól, csi, szerelmes üzenete után már sokkal könnyebb elfogadni, hogy itt rohadunk ezen a reménytelenül haszontalan és értelmetlen 16 négyzetméteren, miközben kint mindenki bulizik, örömködik, izgul és ünnepel. Eszembe jut a tavalyi szilveszter egyszerű boldogsága. Belefájdul a szívem, annyira jó volt négyecskéne, csoda paradicsomban a világ háta mögött. Most meg ezzel a két ősemberrel vagyok összezárva ebben a lyukban. Lecsót készítünk a vízforralóban, ami nem egyszerű mutatvány, de a börtönben kénytelen feltalálni magát az ember. Van egy hét és fél decis olcsó szarműanyag vízforralónk, pár ezer forintos kínai gagyi, de a Spice-ben forintért adták. Nyilván nincs más, ezért megvette mindenki. Az alja egy sima alumíniumlap, az melegíti a vizet. Időnként vacsorára kapunk újnyi széles zsírszalonnát. Természetesen nem eszük meg, mert az íze meg az állaga is értelmezhetetlen, de arra kiváló, hogy apró kockákra vágjuk, belerakjuk a vízforralóba és szépen kisüssük belőle a zsírt. A szalonna pörcöket kiszedjük, hogy ne égjen meg túlságosan, de a zsírt benne hagyjuk a forralóban, és már mehet is le az előre összeaprított paprika, hagyma, paradicsom. Ezt folyamatosan forraljuk a vízmelegítőben, majd ízesítjük piros aranyjal, gulyáskrémmel, sóval, delikáttal, mikor miben van a séf. A hét és fél decis vízforralóban ebből kijön hármunknak egy-egy közepesnél kisebb adag, amit jelentős mennyiségű kenyérrel tudunk elfogyasztani. Főzés közben Csabi a séf, Tibi a konyhalány, aki szeleteli a hagymát, a paprikát meg a paradicsomot. az enyém pedig a mosogatás a végén. Elég cudarmeló mert miután kiszedjük a lecsót, a vízforraló alján marad egy jó fél centi vastag leégés. Azt csak úgy tudom eltávolítani, hogy egy villany elével fölkaparom, amennyire lehet, majd beáztatom citromlébe. Egy jó pár órás áztatás után pedig szépen el tudom mosni. Esti program lefekvés előtt. Miután elfogyasztjuk a lecsót, betoljuk a brutál adag, mascarpone híján, natur krémsajtból készített, kávéba áztatott baba piskótára alapozott vanília pudingos tiramisut is, miközben beleköhögnek a képenbe, beleprüszkölnek a levegőbe. A vacsora utáni légi háborúra már gondolni sem merek mármint a nagy fingiskám fejedelem megérkezésére. Este csináljuk a fesztivált a Duna tévén. számomra ez a műsor. Leginkább azt nem értem, hogyan és miért is szeretném én ennek a harmadrangú, elcsépelt karaoke-sónak a nézőit megmenteni a politikai aktivitásommal, ha ezt a gadit a magyar nép önként nézi. Teljes ereménytelen. Én valahogy mindenből az eredetit szeretem, de ez egy kopi ország. Így a el végül fél tizenegy körül. Arra riadok, hogy égtelen pufogtatás és durroktatás, petárdázás házi tűzjáték veszi kezdetét a rácsokon túl. Mintha háború tört volna ki. Társaim persze simán átalusszák, hogy aztán hajnalban a lecsú és a nem kevés tiramisú kiverje őket az ágyból. Az ünnepi vacsora mindkettőjük beteges bérrendszerét komoly próba állította, csak úgy, mint az én idegrendszeremet. Minden pillanatban attól félek, hogy a fékezhetetlen bélgáz atomjaira robbantja a fajanszt, amit a 16 négyzetméteres vasbetonszoba akusztikája még duplájára is hangosít. Valahogy nem ilyen szilveszteri bulit vizionáltam, de hát ez itt kérem nem műsor. Ez a venyige kőkemény valósága. Szar helyzet, fos hangulat. Január 1-e Elkezdem olvasni a Tanya című 1979-ben kiadott szuperkönyvet. Egy elmúlt, letűnt, ízig-vérig magyar kőkemény világba repít vissza, 150-170 évvel, ami kisé árnyalja az általam kéknek elképzelt ideát. A hódmezővásárhely környéki tanyavilág születését és pusztulását dokumentálja, meglehetős részletességgel és realitással, nagyjából a 19. század közepétől a kommunizmus végéig. Megrázó élmény a tanyasi embertelen életforma brutalitását, egyszerűségét, kilátástalanságát megismerni. Ott nem a pornó, meg a szerencsejáték, vagy a kokain okozta a dopamin fröccsöt, az maga volt a megtestesült fájdalom a mindennapos túlélésért. A halál is gyakori vendég volt, maga a megváltás. Ma újabb leckét kapok türelemből. Halacska, felügyelő úr kétszer enged minket fürdeni. Ilyen lehetőség esetén van csak mód a testet borotválni, mert arra négy perc sehogy sem elég, de kétszer négy perc már igen. Az első végén a felpuhult szőrzetnek neki kezdek hónajban, a fanszőrzetnél, felseggen, a háta malján és a felkaromon, a tetováláson. Igen ám csak, hogy a második zuhany valahogy elmaradozik ez a alkalommal. Ott állunk vagy 15-20 percig a teljesen fűtetlen kurva hidegben, talpik habosan, és minden testtájon a félig meddig levágott és elhullott szőrcafatokkal tokától bokáig. Kibaszott hosszúnak tűnik ez a húsz perc. Lassan ránk az összes kurva dzsuva. Na, ez az a helyzet, amikor semmi értelme hisztizni, mert attól út se lesz jobb semmi. Rosszabb viszont lehet, ha az ember túzásba viszi. Várni kell és tűrni. Hideg van és egy jégveremben állsz egy száz faszban, akkor is kusban lenni és remélni, hogy jön az a rohadt meleg víz. Hát kb. húsz perc múlva jön is. Ennyi. Befejezni a műveletet, lemosni a rám száradt szört és habot, megtörölkzni a másik még hidegebb és még lepusztult beton helyiségben a kis nyomi kórházi törölközővel, felöltözni, féllábonálva zokni, cipőt húzni, maszkot venni és kussolni, amikor a felügyelő kienged végre. Ennyit tudok tenni. Ehhez kell a türelem, és ehhez kell a fegyelem. Na, ezt lehet itt megtanulni: tűrni és lemondani a vágyainkról. Az összesről. A hazamenéséről, a család melegéről, a szerelemről, a munkáról, a pénzről, mindenről. És akkor boldog lehetek önmagamban, mert megszűnik a vágyakozás égető ereje. Vagy különben beledöglök. Mert itt senkit nem érdekelnek senkinek a vágyai. Kúrvára felesleges értük hadakozni. Elengedni könnyebb, érdemesebb, célra vezetőbb. Január harmadika Ma kutyával jönnek az őrök a szintreséta alkalmával, amit nem értek. Tibi szerint az új vezetésnek köszönhető, és szimplán a megfélemlítés a cél, mert a cigányok rettegnek a kutyáktól, márpedig itt a többség cigány. Váltáskor az egyik kör mellesleg megemlíti, hogy kintről ismerjük ám egymást. Állítólag az éjszakából, de azban nem ismerem meg, a nevét pedig nem árulja el. Hát így azért nehéz kitalálni. De kitartást kíván és baráti köreink feltétlen támogatásáról biztosít. Kurvára jólesik a csillogás a szemében, és a kedves szavai. Január negyedike. Meghalt Ráczinger és Pelé. Zelenszké lett az évembere. Ez indulatokat vált ki orosz barát, Konteó hívő zárkatársaim körében. Minden témában egymásnak lehet esni. A legártalmatlanabb topik is megosztó. Még az egykori pápa halála is. Hihetetlen. Lengés csillapítót szerelünk végre az emeletes ágyra. coca két literes kétliteres pillepalack vízzel feltöltve és gatyamadzaggal rögzítve a vaságy felső korlátjára, hogy belógjon a vasszekrény és az ingázó ágy közé. Félig meddig működik? Így kevésbé mozog és nyekereg. Pici nyugalmat ad nekem, mert egyszerűen képtelenség azon a kurva ágyon aludni. Ha a Tibi megfordul, akkor mintha vonaton lennék, vagy lovas szekéren. Erre találtam ki ezt a nyomi pillepalack megoldást, ami egyébként tilos, mert tiltja a házi rend és a szabályzat. Csabi szerint nem jó ötlet. Szerintem meg a házi rend nem jó ötlet. Mintát veszek az ablakra szerelt rácsról. Ceruzával és papírral erősen rányomva, így egyfajta hiteles, korrekt grafikai lenyomatot kreálva róla, ami tökéletesen megfelel póló vagy ink sor mintának. Ez a minta van a fenti sétáló rácsán is különben, csak ott hosszában. Gyakorlatilag két hónapja csak ezen át látjuk a kinti valóságot. Ma nem visznek ki tusolni, ezért most először végig tudom nézni a Viktor Ügóféle nyomorultak sorozat egy epizódját. El is pityeredem a kis és Zsán Valzsan bemarkoló történetén. Megjön az első webcsomagom. 4,4 kg, 14.800 forint és minden stimmel, amit kértem. A pizzakrémet leszámítva, amit piros arany helyett kapok. Rögtön fel is ütünk egy sportszeletet Tibivel az örömünnepre. Főleg, hogy Tibi is épp most kapta meg az általános csomagját Benne dr. Máté Gábor Normális Vagy című könyvével, amit az RTL-en láttunk egy reklámban, és rögtön berendeltük. Minden hónapban van egy általános csomag vagy egy webcsomag. Minden fogvatartottnak havonta egy darab általános csomagot adhat fel a kapcsolattartója. Ez az általános csomag egy maximum 5 kg súlyú M-es méretű doboz lehet. Jöhet benne tisztálkodó eszköz, ruha, papírtól, többi, de kaja nem. Vagy lehet egy darab webcsomag, amit viszont a fegyintézet spejzéből válogathat össze a kapcsolattartó odakintről egy webshopon keresztül max. 15 ezer forint értékben. Azt a fegyintézet alkalmazottja pakolja össze, és lehet benne csoki, kávé, tea, szalámi, ilyenek. Mind a kettőnek hihetetlenül örül az egyszerű fogvatartott, mert ezek itt az igazi ünnepnapok. Január ötödike Hajnalban, alvás közben Tibi fejére esik a vízzel megtöltött pillepalackból eszkávált lengés csillapító. Csabi előre megjósolta. Valahogy rosszul kötöttem át. Bocsánat. Orvosin szóba elegyedek egy fogvatartottal. Nagyon fura az ürös arc, de abban egyetértünk, hogy ez a BV hatalmas biznisz. Azért kell mindig furratyon tele lennie, mert fejpénzt kapnak utánunk az autól, tól amiért cserébe európai szinten kéne tartaniuk minket. Ehhez képest ez egy lepratanya, a pénz meg valahol lenyújják. Ilyen egyszerű. Pont, mint az egész országban. Itt is ez a gigantikus korrupció megy magas fokon. Brutál pénzeket tesznek el, nekünk pedig marad a parizer meg a kenyér, vacsorára a 10 grammos minivaj, 20 g gemmel vagy mézzel véletlenszerűen felváltva. Szűkösebb időkben utóbbi helyett méz, pót, Jó szirup. Jó étvágyat. Ma minden előzmény nélkül letesszük végre a maszkokat. Ennyi volt. Én két hónapig ugyanazt a 30 forintos eldobható szar babakék gagyit hordtam. Az egyszer használatos fajtát, amit öt óra után el kell dobni. Két kurva hónapig. A 30 forintos gecit. Január 6-a Ma igazán különleges dolog történik. Felismerem végre azt a felügyelőt, aki már többször mondta, hogy ismerjük egymást, és állítólag nagyon jóban voltunk odakint. Bár nem árulhatja el a nevét, így maszk nélkül látva lassan csak összeáll a kép nálam is. De annyira meglepő számomra a személye, hogy még így is alig akarom elhinni, hogy ő lehet az. Nem igen hasonlít már a régi önmagára, akire emlékeztem. Öt éve láthattam utoljára, és tényleg jóban voltunk. Az, hogy ő itt van felügyelőként, kvázis masszerként, legalább olyan meglepő, mint hogy én itt vagyok. Nagyot eshetett odakint, ha ilyen alacsony társadalmi presztízsű munkát vállalt. Mindig elegáns, komoly rendezvényeken találkoztunk, sőt, dolgoztunk együtt. Leginkább öltönyben, smokingban is frakban láttam ezt a srácot. A barátnője egy csodaszép, éret nagyvilági nő volt mindketten komoly társadalmi kapcsolatrendszerrel a budapesti éjszakában és a média világában. Nagyon nehezen tudom ebben a kicsi megfáradt, megőszült, meghízott formában felismerni egykori jó és közeli ismerősömet. Tényleg te vagy? Ne, basz! Totál nonsens az egész. Egyszerűen nem tudom összerakni. Külön séta után, amikor nem lát semmilyen kamera és nincs körülöttünk senki, Nagybátran rákérdezek mégis, hogyan került ide. Válasz a megerősíti sejtésemet. Több vállalkozása tönkrement a Covid alatt. Rendezvény ugye nukú, és ez az állás volt a legkézenfekvőbb pénzkereset egy fél éves agytágító elvégzése után. A pénz se rossz, és nagyon jól jött neki hirtelen. Sok embernek segít itt, mondja kicsi pironkodva, mintha mentegetőzne, és valóban sokat jelent nekem is jófejsége, segítsége, embersége ebben az embertelen világban. Egyikünk se lesz büszke erre, ha kint leszünk, teszi hozzá mosolyogva. Örülünk egymásnak. Ezen a szomorú, elbaszott helyen nem kell sok az örömhöz. Ha szeretet van, minden van.